Коли нахмурився, то приїздіть ще, будемо раді. Але продовжує хмурка хмурити голова. Чого б то? Може, володячим не догодив, не те вчинив за ці дні. Той настрій не розвіювався до самого райцентру. І коли вели бесіду з ковалем, не втерпів, висловив жаль, щось, наче не доробив, недовиконав редакційного завдання чи що. Правда, і завдання такого чіткого не мав. Підвалюк сказав «Їдь, вивчай життя, шукай молодих комуністів, вникай у їхнє повсякденнє». Він і шукав, і знайшов, і вникав. Але якесь незрозуміле невдоволення охопило його. Чогось не вистачало, аби, приїхавши додому, засісти за статтю, нариса чи просто за мальовку. І написати її на одному подиху, як перший звіт у столичну газету писався. Запримітив, капуста. Гарна річ виходить, коли мало зазираєш до свого записника, а пишеш по пам'яті. Немов другий раз переживаєш зустрічі, людські клопоти, радощі печалі повсякденні. Коли ж не можеш відірвати очей від блокнота то вже зле. То вже не ллються слова, мов потічок, а конструюються. Конструкція важлива в архітектурі, а в журналістиці настрой душі. Емоційна струна. У творчих працівників невдоволення гарна риса, підбадьорив Володю Григорій Федорович. Та й маловато для нарисовця кількох днів. Не все й відкрилося в людині. Не всі закутки душі можна було за той час заглянути. Що люд то справний, не має ніякого гісінького сумніву. Наступного разу поглибити знайомство». Чого ви усміхаєтесь, Володимире Петровичу? Таке враження, немов ви працювали в газеті? Чого ж? Враження, як кажуть, безпомильне. Я деякий час на фронті командував дивізійною газетою. Хіба я вам про це ніколи ні гугу? Ніколи ні гугу. Оце відкриття. А я після нашої розмови багато думав про відділ партійного життя. Про нашу газету взагалі. Звідки у вас такі тонкі, просто фахові журналістські спостереження? Не перебільшуйте. Якби я був справжнім журналістом, залишився б у газеті. То обставини примусили призначити мене редактором. Ви, мабуть, не звернули уваги на слово. Я ж казав, командував дивізійною, а не редагував. Справді на такий нюанс не звернув уваги. Теоретично знаю, для журналіста не повинно бути дрібниць. Поведінка, відхилення від норми, художня деталь, слово, як воно проголошується все важливо. І я буду самокритичний. Газетяр я початкуючий, молодий, поправив коваль. Бо є така мудрість той, хто почав, уже не початківець. Хай буде так. Молодий, але чіпкий і заядлий. Я ж читав Фейлетона про формалізм у партійній роботі. Копнули ви глибоченько. Розізлили мене відвертим окозамилюванням. Паперові квіти видавали за справжні. Вас, Володимире, виходить, остерігатися треба. У розмові з секретарем райкому капуста ще торкнувся комісара Петра Петровича. Здалося, Володі, якась тінь існує у відносинах моряка з комісаром. О, бачите? Молодий, початкуючий, кажете, а помітили. Справді, обоє вони особистості, але відносини у них між собою складні. Може, тому й складні, що особистості. Подякувавши за гарну бесіду, капуста попрощався. До станції він йшов пішки, роздумуючи над останніми словами Коваля про складні відносини між головою колгоспу та секретарем партійної організації. Уже в редакції, сидячи над замальовкою, яка складалася із трьох розділів «Лісова смуга», «Моряк на суші» і «Комісар» відчував нестачу матеріалу для нарису. Може тому і статтю назвав «Нотатками про комуністів». Але якоїсь цільної думки авторові не вдалося провести. Щось чинило опір, коли писав ті нотатки. А коли вже передрукував їх і поклав перед Семеном Семеновичем, найперше бажання було забрати назад, мовляв, ще подумаю. Та Семен Семенович, побачивши слова-нотатки про комуністів, зрадів. Потісить, старий редактора! якраз під рубрику «Партійне життя». «Молодець, Володька!» «Хм, молодець», подумав Капуста, «здає недороблену замальовку, а йому ще й комплімента підкидають. Просто в номер ставити нічого». Першим відгуком на нотатки був дзвінок Коваля. «Спасибі, Володимире Петровичу, що прославили нас. Мене, правда, приплели ні до чого» та червонопрапорці задоволені. А покритикувати можна?